tödik fejezet, amelyben Remete lajhárlesre indul. Böszön, legmesszebbre megy. Cog ismét eltűnik. Ellenőrző köreimet jártam, és közben tétován figyelgettem a lápvidék felé. Azon merengtem, hogy egyedül fedezze -e fel azt a világot magamnak, vagy menjek együtt kisbarátommal. Mindkét lehetőségnek megvan a maga varázsa. Nem viz rá a lelkem, hogy szóljak neki erről. Féltem, hogy az én ötletem miatt történik vele valami baj. Amint ezt eszlatolgattam, remette furcsa viselkedésére lettem figyelmes. Sétálás közben minden fánál megállt és hosszasan tanulmányozta. Igen, igen. Mondta, mint máskor, csak úgy magának. Itt határozottan karom nyomokat lehet látni. Kérem, ez kétségtelen bizonyítéka annak, hogy ez a várható mutáció kialakulhat itt a zalai erdőkben. Egyáltalán nem vagyok meglepve. Eddigi tanulmányaiból kikövetkeztetve elkerülhetetlennek is nevezhetjük ezt a püc, kicsitelenül meglepő, bár logikusnak is mondható kifejlődést. Összevetve a többi élőlényekre irányuló megfigyelésemmel, ez akár tanulmány értékű is lehet. Bizonygatta magának. Tovább menve a következő fát is vizsgálgatni kezdte. Hosszasan nézte a lombkoronát is, amely pedig ebben az évszakban beláthatatlan volt. Kicségtelen! Kicségtelen! állapította meg. Nem tudtam ellenállni, és az orrára röppentem. Zavartalan vizsgálódás kívánok! Kivel társaloksz, Remete? tudományok remekre metéje. Köszönöm, hogy észrevetted a jellegzetes tulajdonságomat, mely szinte kizárólag csak az emelkedett lelkekre val. Tehát válaszolva a költőinek is mondható kérdésedre, csak azt tudom mondani, nyilvánvaló, hogy most is, szintúgy, mint máskor, magammal társalgok. Az én még Tudatommal. Mindazt, amit tapasztalok, nem itt vetem jegyzetfüzetbe, hanem belső szellemem elraktároz mindent, és amikor tanulmányaimat rögzíteni kívánom, akkor kristály tisztán idézem fel onnan, mindig a szükséges és megfelelő tudás halvaszt kérem. Érthető! Válaszoltam, kihasználva, hogy ismét lekötötte figyelmét egy fa, de ha szabad megtudnom, mi a vizsgálódás tárgya? Meg fog mindenki lepődni, kivéve engem. Már régóta figyelem ennek a vidéknek az ugrásszerű fejlődését, mely hamarosan kivételes területté fogja avatni távolabbi és közeli környékünket. – Mégpedig? – Mégpedig összevetve a hegy mögött lévő lápossal, ez egyenesen kikövetkeztethető fejlődés. Kétségtelen. Kétségtelen. Nem bírtam tovább, de reméltem, hogy lajhárokat vélt felfedezni, ha nála ezt nem lehetett tudni, mert számtalan élőlény fedezett már fel. Minden esetre azt gondoltam, meg kell tárgyalnom ezt Cogival, de nem láttam sehol. Így, bár remetét magára hagyva, de a környéken maradtam egy tanástalanul. De aztán történt valami. Szányzuhogás. Egy kékes fénysáv húzott el fölöttem magasan, nagyon magasan. Nálam sok Magasabb régiókban szoktam látni egy hatalmas kék madarat. Így is neveztem előtt, egyszerűen csak kék madár. Remete biztos zalai kék madárnak hívja. Most is erre szállt. Gondolatban tőle kérdezgettem ezt azt, ha kifogytam az ötleteimből. Érdekesen hangzik, de. Úgy érzem, mintha válaszolna nekem, és nem is mindig a nekem tetszőt. Utólag aztán rá jönni, hogy igaza volt. Ismét hozzászálltak gondolataim. Egy darabig így merengtem, de aztán úgy éreztem, hogy valakinek ismét szüksége van rám. Lejjebb röppentem, böszöm háza felé, és célba vettem a kulcsukat. Böszön barátocskám nagyon ingerült volt, bosszantott a Bence viselkedése, ezért ürügyet talált arra, hogy egyedül lehessen. Értekezletre megyek a vadásztársasághoz! – mondta komoly képpel. Zárt körül! – tette hozzá még, megelőzve minden vitát. Elmerengbe sétálgatott céltalanul, hát ez gyakran megesett vele. Madászok módjára a talajon lévő nyomokat figyelgette. A nedves erdei úton szokatlanul nagy méretű madárnyomokra lelt. Megszokásból követte, bár tudta, hogy a madárfogás nem az erőssége, sőt. Ahogy így megyegetett a nyomot követve, egyszer csak azok megszűntek és nem vezették tovább. Jobbra tekintett majd parra aztán előre, egy fa előtt találta magát, és felnézett rá, no, ott ücsörgött egy kövér madár és vidáman köszöntötte. Korgásmentes gyomrot hívánok, nagy mester. Tudom, hogy ez gógyolódásnak szádod, de kerülj csak a karmaim közé! Akkor mi lesz? az biztos. Mm. Egyébként is rettenetes, hogy kinézel ezzel a borzas fekete tollazattal. Mióta szólhatsz te bele, milyen sírót hordok? Nagy a szád a magasból. Mm. Ott azután meg nem félsz, mi? Kittől kellene félnem, nagyobb vagyok nálad. Henceget halatosz? Nem mond, hanem állj ide mellé. Hogy tudnál akkor tobozokkal eltalálni? Kérdezte, és már is repült böszön felé egy fenyőtoboz, azután még egy nagyot koppant szegény fején. A második elől elugrott. Az elrepülő gónyosan kacagó madár után kiáltott. Te, madár! – Mit teszel, hogy ilyen randa kövér vagy? – Macskád! – kiáltott vissza halatusz, a borzas csóka, és elrepült a vidék felé. Böszön brém feldühödött, és elhatározta, hogy fel fogja hívni a vadásztársaság figyelmét erre a szemtelenül viselkedő, ismeretlen betolakodóra. Tovább gyalogolt nagy bőszen, és gyakorolta magában, hogyan fogja majd előadni a történteket. Egy idő után ráébredt, hogy nincs is ma lett. Vencének mondta csak, mert hát egyetül akart lenni. Így morgolódva folytatta az útját. Az sem érdekelte, hogy egyre távolabb került az általa eddig bejárt területtől. Ha nem térek le az útvonalról, bár, akkor könnyedén visszatalálok, mondogatta magában. Ahogy ment, mendegélt, az erdő egyre ritkább lett, a lejtő egyre lankásabb. Rövidesen egy olyan helyre érte, honnan messze belátta a számára ismeretlen vidéket. Egy domtető leült, és ámulva szemlélte ezt a leírhatatlanul hatalmas völgyet. Balra, nagy területen ádassusogott, jobbra, végtelennek tűnő, mocsaras, lápos terület. A bokrokon, számtalan, fekete, borzas madár krákogott ismerősen, de ebbe az ajongásba sokféle... Számára idegen lény hangja is vegyült. Nem csak a hangjuk miatt kezdett el borzongani, hanem a látványuk miatt is. Mintha csak megelevenedett volna az az állat sereglet, amiről a rémámában Vence énekelt. Sőt, nem is énekelt, harsogott. Az egyiknek púpos háta volt és pukkaló nyílás a tetején. A másik viszont olyan szemekkel mered feléje, hogy a további szemlélődésről azonnal lemondott. Bár azt gondolta, hogy álmodik ismét, minden esetre sarkon fordult, és a lehető leggyorsabban hazafelé vette az irányt. Hagytam böszömöt fusson, amerre akar. Én Cogit akartam megtalálni, mert tegnap óta nem láttam. Ismét aggódtam, amiatt, hogy valami bajba keveredett. Kózáltam össze-vissza az erdei út mentén, reménykedve, hogy valahol meglátom őt. Egyszer csak beleszagolva az erdei fűszeres levegőbe, látom ám, hogy egy szoginál alig nagyobb, karcsú kis cicalány ilyetében megáll. Épp csodálkozni kezdtem, hogy mit keres itt egyedül, amikor előttünk mögül-e, Jaj, bújunk el! – szólt a cicához. – Szembe velünk, böszöm! Ja, – Jó, az apám! Oh, – Ó, valóban jobb, ha nem lát minket! – válaszolta Mia. – Egészen megdöbbentem, amikor megláttam őket, de már képtelen voltam beleszólni. Láthatólag, egyelőre nem volt semmi veszély. Hm. azért viccesek voltak így ketten. Mia még kicsi cica volt, de már sokat bír gyalogolni. Jó itt ebben a mélyedésben! Senki nem láthat meg minket! Mondta elégedetten Czogi. Hmm, téged biztos nem, de én virítok. Várj! Elrágok egy levelet és rádborítom! – Fölösleges! – A apám úgy száguldott el itt mellettünk, mintha kergetné valaki. Pedig senkit sem látok. – Vagy mégis? – egy számára ismeretlen lényre berett. Remete a rohanó böszöm után kapta a fejét. – Mint akit puskából lőttek. Mondta magának remete. Na, mi illik még ide? Lassan járj tovább, érsz. Na, meg még az, hogy jobb ma egy macska, mint holnap egy egy, egy, egy oroszlán. Ez itt remete. ne talán, hogy nem bánt senkit. Mondta, cogi. Látom, nem ismered még. Hát nem csoda, ritkán lehet látni. Fent lakik a Remete hegyen. Mit csináló? Kérdezte Mia. Pukros tendői vannak, állandóan. Itt igen, de időnként eljár a fővárosba. Egyszer majdnem elmentem vele, majd elmesélem, de most el kellene dönteni, hogy tovább menjünk-e. Miért nem mennénk? amiért böszöm annyira menekült. Éppen azért vagyok olyan kíváncsi, de nem? De igen, majd óvatosak leszünk. Zoki. Ó És leleményesek. Elindultak hát, hogy folytassák útjukat. Nem szóltam bele, de követtem őket mój módra. Hol az egyik fáradt el egy kicsit, hol a másik. Ilyenkor pihentek, és falatoztak. Vizet is találtak így, egyszer csak elértek az erdő túloldalára. – Kire! – szólt Zogi. Mászunk fel egy fára, onnan jobban látunk. – Az dilós? Miért? – Na, a lajhárok, nem elárult a Cogi a viccünket, de azután így folytatta. Az – A csak a déli oldalon érvényes. Itt nem. Fentről belátták a völgyet, és nem győztek ámuldozni. – Nézd, Cogi, a nádasban az mi lehet? – Nem tudom, még soha nem láttam, és... Azokat sem ott a vízben. Még a víz is furcsa. Hmm. Azok a nagy madárfélék a vízparti bokrokon. Mit csinálnak? Nem tudom. Közelebb megyünk? Nem félsz? De félek. Innen mégsem látok jól. Mi lesz, ha észrevesznek? Áltázok magunkat. Most jön a lapuleveles trükk. Mi lesz az állítólagos a Rajtad még nem érezni. Ez komoly. Ó, neked viszont egész szagod van. Arra is van megoldás. Fenyőtűs két rákcsálgatok, az elnyomja. Lapulevéllel a fejükön Lassan, egyre közelebb merészkedtek a láposhoz. Beszélgetni már nem mertek, de gyakran összenéztek. Feltámadt a szél, és egyre nehezebben tartották magukon a lapuleveleket. Ideje lenne visszaindulnunk. Szerintem is. Helyeselt Mia. Nem csodálom, hogy apám itt megijedt egyedül. – Ó, félelmetes! – Az! – Ha nem vennéd észre, követnek minket! – Ugori hátamra! – rohanás! Kiáltott Mia és Cogival a hátán, hihetetlen sebességgel menekülni kezdett. Fútott, futott! futott. – Hát szerencsére nem kellett túl sokáig! Remete tartott ebbe az irányba, és a fákat vizsgálgatta. Üldözőik visszafordultak. – De jó, hogy itt vagy, Remete! – szólt Cugi, miután lejött mi a hátáról. – Láttad ezeket? – Hát igen, igen, meglehetősen szokatlan, rémisztő kinézetű. A de annágyámoltalan a bállatfaj. Kizárólag hínárral táplálkozik, és csak a mi Zalai vidékünkön található. Természetesen én fedeztem fel őket a tudomány számára, de van még mit megfigyelnem rajtuk, és kibővítenem ismereteimet. É, miért kergettek meg minket? Kérdezte Mia. Ó, hát mókából. Nagy a mozgás igényük, Mindenféle ürügyet találnak, csak hogy futhassanak. Magyarázta élvezette Remete. És milyen állat faj? Zalai, bocsári, kopaszlovak. Láttunk mást is. Azokat is ismered? Vagy oh, persze. Na, ha érdekel benneteket, mesélek róluk. Mm, – Meghívlak mindkettőtöket az otthonomba, egy kis asszal galagonya csemegére. Tartsatok velem! Meghatottan követték remetét. türelmesen hallgatták, amint az úton szinte minden főszához hozzáfűzött valami érdekes mondani valót, bár a felét sem értették a nagy cél miatt. Amikor az udvarába értek, már az állatokról folyt az előadás. Ezen a fán legszívesebben a zalai varacskos círmókusok tanyáznak. Ezt már bejegyeztettem a tudományok lexikonába, szintúgy, mint a zalai sárguló valamiszt, amelyeket ott láthattok az udvari medencében. Nos, a, a zalai hal piócákat már bent tekinthetitek meg, mert még megfigyelés alatt tartom őket. Ámúlta léptek be remete otthonába. Cukinak már meséltem néhány dolgot, de így személyesen látni mégis nagyon meglepő volt számára. Amikor Miával szembenézett egy másik ismeretlen, nagyon ilyet képet vágott. Na csak bátran, bátran, ezek itt mind megszokták a közelségemet. Hát kérem, szinte amolyan baráti viszonyban vagyok velük. Hogy hívod? Kérdeztem, miközben bámulta, ahogy amaz az orbányán szürcsöli be a vizet, és a púpos hátán egy nyílással pukkangat. Zalai Pukkanó televény. Békés természetű, itt nálam mesterséges mocsárból táplálkozik. Hű, hű egy zalai mocsári Nem nemrég futottunk ilyenek elől, mondta cugi. A zalai palack orró pintgyőt sem tartom galickában. Megszokják itt egymást. No, am ott van a zalai lápi lapos sün. <gül> ő is egy meglepő mutáció, kérem. Emit meg a zalai lebbencsbéka tanyázik. Ő a süvöltő orkán szunyoggal táplálkozik. <gül> hát ami meg egy rendkívül szaporra fajta válaszolta, és rosszalló arccal fintorgott. A lápos partján láttunk még olyan nagy valamit, átetsző testtel, vikony farkincával, pici szemekkel. Jegyezte meg Mia? Az volt a Zalai Ré rája, aminek a kifejlődése szintén a klimatikus változások magától értetődő következménye, kérem. És ez a sok nyüzsgő valami? kérdezte Cogi. Zalai, róka, farkú, kabóca. Bármilyen ártalmatlannak nevezte remete kedvenc lényeit, egy idő után egymásra nézett a két kalandozó. Már mennünk kell. Szólalt, meg Mia? Vár a mamám. Köszönjük a vendéglátást! Út varjaskodott és eszébe jutott, hogy nem is kaptak az hat galagonyát. Se baj, gondolta magában. Asszalás nélkül úgy is sokat ettem már. Már csendesedett a szél is, mire elindultak. Útközben volt miről beszélgetniük. Már messziről látták, hogy az utcában csoportosulás van. Rézi is kint állt mi a tesóival, szemben vele böszöm, na, de még a cimborái is, meg vence, és ebből jó moly szokás szerint én moly sem maradtam ki. Tátott szemekkel és fülekkel ért oda a két kis csavargó. Csak hogy megkerültél? Kiáltott fel Rézi. Most mesélte apád, micsoda veszélyes vidék van az erdőn túl. Na, ja. hogy oda merészkedjetek? Mondta szigorú szeretettel, és furcsán méregette Cogit. Most már nem kaphattok el! Mondta Cogi, és körbenézett diadalmasan. Mire megbozdultok? Vége van! Minek van vége? Nyafogott a Béla. Engem mindig kihagytok mindenből. Mit akarsz? Engem is? Kontrázott rá Kondor. Vége a történetnek. Szólaltam meg végül, mielőtt mindenki vitába szállna mindenkivel. Búcsúzzatok el egymástól. Nem de miért? Tényleg, olyan jól el voltunk. Én még haza se mentem, pedig letelt a három nap mondta egyszerre kihívóan és reménykedve Vence. Még lasszóval sem voltunk vadászni, rá, böszöm, magán is csodálkozva. És a lápvidékre mi? Mikor behetünk? Nyávogta el magát a Béla. Majd a következő könyvben vigasztaltam őket. Nézzetek fel a hegyre, remette vidáman integet. Mosolyogjatok ti is. Hamarosan újra jövünk, fantáziadús, mesés kirándulásokat kívánunk. Amúj legyen veletek!